مخترم موریزن کو دا مولانا زین اللہ سے عبد دورہ تفسیر قرآن دا اکتیس نمبر کے سٹھ جبو مسجد امیر مویہ محلہ حٹک سوالدر کے پا آگز دوزار آٹ کے شعر ددید ملائی دو پتیہ ساتی اشاہ دی سنت کے اینڈ سیڈیز مرکل دکان نمبر تائیس عبد الرحمن پلازا نزدی مین چوک جانگیران اور صوابی پروپرائیٹر انور شیر توحید موبائل نمبر زیرو دا کسان په دی باندې برکات طرف د دینا صلوات جمع ذکر کو ورحمتون او رحمتونا او دا کسان بسم الله روانو ان الصفاء والمروه من شعائر الله نه هم اعتراض او داوی جواب نه هم اعتراض دا چې تم موږ د بوتانو د عبادت نه مننه او دا خپل د صفه مروه په میس کې استای کی نو پدې کې هومر کې بوتان پراتو په صفا باندې اثاف او په مروا باندې نایله بوتان دا براتو اگر د کوم وخت کې نبی له صلوات و سلام دا سایبې نه صفا او بوتان نو او په خوابه چې دا پراتو نو دی په اعتراف کو دا غي جواب دا صفا مروا خو د الله د دین د خاص نه کو نه دی او ماته الله دې کتابو صفا مروا مې سې کوي تاسو له چا ویلې دي ان الصفا والمروه یقینن صفا او مروه من شعائر الله دا خاص نوو د دین د الله نه دی او من حج الج بیتہ چاچ حج کول بیت الله اوه ا او عمره او کا گناہ پینشتا ایا تو او پا به ماج ثواب کیدا دی دوالو نا ته ثواب ما دا پقران کیو وصل وَمَن تَتَوَعَّا چا چوشاله سره وکني کی نو الله قدردان او بو عزت ان الذين يكتمون ما انزلنا مخي مضمون څه بیان شو هدي مضمون را روانو مون تاسكنه منو طال جبريل رازي اعتراضه تو کله کله اعتراضات کې انسان ویره اعتراض تر بلديراشه مسالمو بیان و داړه کله کوم سره بیانوم خلق به اعتراض کی مثلا مبيان او پکاله راکینه ان اللذینا یکتومونا یکیننا اتسان یکتومونا چپټی ودلته ذکر کوي چې چا مسره پټ کنه را شانجامي ورا ان اللذینا یکیننا اتسان یکتومونا چپټی اغه سو انزلنا شمونغا نازل کړي دی مِنَ الْبَيِّنَاتِ دکاره دَلَائِلُنَا دا او د هدایت د خبرونا م بعدې مع بنا پس دنا چې بایان کويمونګ لناې خلکوته کتابې په کتاب کې او لاے کا کړی د الله الله پ پ لانت و لا نطوئی تدان لا د احمتنا ان ریواله اولئی کا يلعنهم اللہ دا کسان فتی بانده يلعنهم اللہ لا نطوئی اللہ ویلعنهم اللہ او فتی بانده لا نطوئی لا نطوئی ان enseم College اولئی کا دا کسان يلعنهم اللہ فتی لا نطوئی په مساله پټکا دا د شو تیشو اته نه د تیر ازات په جو باندې مساله ته درېن دی دا لعن په لغت کې وی لريوالي او شړلو تا لعنته په لغت کې وی او شړلو تا قشریعت کی لعنت دی ته وي کله نسبته الله ته وشي نو نه دا خاص رحمت رحمتنم محروم کولی او د قربت الهي لار بندول ورځ کله یو انسان د الله د خاص رحمت رحمتنم محروم شي او د قربت الهي نه لارم ولا بندي شي نو د دې سره د الله غضب او عذاب او د الله ناراضي اي ويلعنوهم اللعینون د مخلوق د طرفنا لعنت پمانا دعای شر سره دی دې سړی ته ټول خلک خیري کوي او ته هغه پټکو و یلعنهم اللاعنون دا مطلب د دې اخیري کيو ځکه اللاعنون مراد سو دی ملائکه او نکانو انسانانو پیریانو ځکه حدیث پاک راځي چې میان د وبو دواب او حشرات او مارغان د ټول په کې درلی لکه ابن کثیر وایو چې عالم حق چې کم حق پرس علما حق بیانایو د دې په اړه مبوکو میانو په هوا کې مارغان د الله نه بغنغواړي چې کم حق پټون کې عالم دي او هغه باندې لعنتونه وي دا آیات دلیل دی په دې خبره چې مؤمنانو ته پکار دی چې د حق په ټونګي عالم نه تعلق لري کیه او پاغل لعنت وي لکه چې الله فرمایي فد ولنتويا الله پم لعنتويا اولایکا یلعنوهم الله ما د لانت په قران کې یو څلويخ کرده ذکر شوی ما د دلعنت ماده په قران کې 41 کرات ذکر شوی دا قرآن کریم ازباب د لعنت ذکر کې یو صلیبا نکلا نالتروري خلک را نه او دا نات ویلان کې د نالت سم سره پښتانه وی دا نالت نه لانت دی ازباب د لعنت سورته بقره آیت نمبر 26 یو ګوره سورة البقرآ اتات کیا نمبر آیات اصباب دلانت سورة البقرآ حال تاکی ما اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کئی شدی خلق بانی اولی لانت نازل شو دی اولی لانت یان شو ذکا جی دیتہو اللہ تبارک و تعالیٰ الله تبارک و تعالیٰ پا دیبان احسانات کڑیو اللہ پی نیامتونا کڑیو و او دی لانتیان اگر دیدو آیت نمبر یوش پیتم سورة البقرہ یوش پیتم نمبر آیات چې پا دیدہ ذلتو او مسکنت راغې دا پسو جا ذالکا بی انہم کانو یکفرونا بی آیات اللہ. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَا بِغَيْرِ الْحَاقَّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوَّا كَانُوا يَعْتَدُونَ دا په دی وجہ دی انبیاء وَجْلِلَا دا حدنِ تجاوز کولو دا په دی وجہ قرآن نورم گن مقامات و مقاماتو کی دلانت اسباب ذکر گئی نو دی دا حق پتھ کو احادیث و کرادی چاہ مسالہ پتھا کاغلانتی شو او احادیث و کرادی الجما بالاجام من النار اغه نه به د اور واغې چول شيخه قیامت پرربانه چا حد خبره پټه حق خبره پټي حق خبره جهلک پټي نو یار اسسته پوجا پټي یاد خوب د یری پوجا ذکر کوي د یری پوجا ابن عمر رضی الله عنه په اخر کې نابینا شوی خپل قائد راو ست جماط خلکو تسویب کو تسویب دي ته لکه دمنځه ده فره او آزادانه او به کله خلک اقوا دي خو ذکر رسکار کې لري د فره اقامت نو بل څه پکې نه دي چې لکه شابه راشه له منځه لري دوه په دې وجه دا اواز کول سي خبر نه دا تکا اقامت دل ته شروع شو دي لري د اقامت مطلب را پاتې شابه اقامت باوري د اقامت مطلب قد قامت اسواله کله منځه لري دوه دغه ته تسویب وایي ابن مرز یاهنا بناو ابن عمر مر مرګی او خرج بنا او خرج بنا من عند هذا المبتدعو راځه دې دې ځخانه مې بوزه دې دې یو حد خبره کړې دې نه یم باه دي جماعت کې دموز نکوما په دې وجہ احادیث کراذی اذا ظهرت البدع شكلت عالم کې بدعات خوارجی بدعات او رسومات او رواجونا وسبط اصحابي صحابه تبرت کنز الویلی نو پا علیم دا لازیم دی چک پل ایلم خکار کی داغی ردو کی او کداسیو نکو فا علیه لعنت اللہ والملائکتی والناسی اجمعین ان اللزینا یکتمونا یکینا نا کسان چھ پتیزونا مربوط آیتونا دیخوا دا اعتراضاتیو سلسلشو رووا نو کلکل سجبان دی اعتراضاتا پراپیگرن دی الزامونا سو سو داتی دغه د ټولو حق بایانونه کیږي با نو کله کله لري کې راځي 11 مسالم بیانوا چې خلک را باندې اعتراض نکړي نو الله فرمایي ان اللذین یکتمون ما انزلنا او حقیقت په پښېږي نه اعتراضات په حقیقت کې رم نه پټيږي وای حقیقت چوپ نه هی سکتي بنا اوټکه وسودو سه او صحیح رضا نه پزور مړي جوړ کړي ورو څنګه تلي ملګری پټو روان پدانه ځانې په زور او بزانه ودوغن تکو ځانې مړکو غریبانه مغريو د خبرو مشو په جلان شو کټ کې واچو او دې حقیقت په ټای هوجهت هو پټی جنا کټ کې واچو سړې را روان کړې وي صلاح کورې را لو لار غډوډ شو ته اوسو کړه کې هو دې کې دذرګون ته ځانه ساده راخاره کوې چې کلمو ژوندۍ مو په دې لار چې موږ ژوندۍ په دې لار باندې بدلو حقیقت پېږېږي نه ښا ان الذين يكتمون ما انزلنا یقینا عاکسان چ پټي اس شي مونږه نازل کړيدي من البينات د حق برنا والهدى دهرايت د خبرنا پرذینا چ مونږه بیان کړی خلکو ته په کتاب کې وداکسان پدیلا نتو ی الله وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ او پدې لعنت وی لعنت وي انکي مخلوقات او الا الَّذِينَ تَابُوا الله تبارك الله کول اوغه چګوره عالم او هغه پټکول او طول مار او تو کو توبه وباسي نو توبه داس نه دي بس ګوتو يا الله بیا باندې کوم په ګوت کې جڑاو کې نه د عالم د توبه شرطونه پدې آيات کې اوس د مولا د توبه شرطونه ذکر کيه الا الَّذِينَ تَابُوا د موږ یولوی علمدین تشوی میا سیب رحمتہ اللہ علیہ ډیر بهترین عالم وو مون ډیر ځات مشورانو لګ لګ یاد شي مشران اورو کلا حج بیت الله دتلیو نو دا آغادي رشیخانونو نه د باضی مسایلو مطالعې ته پوسونه کړی او دا غو ته کاغذی مناظره په دې قاتونو باندې قزایو مری باندې هغه اوسم مخطوطات سنبال فراتري خصوص دا دغه په خانه دان کې پنسلون کې دای سوقنو جګارته اگر خلق تے رست بیان کړی اللہ رپجوسم کہانہ دانو کې سودا څخه پیدا کی لکه دا ډیر مخصوصات ډیر غډ غډ کتابونه هغه پراپری او دغیر زایکه دوه خطرې نو دا نن هغه بیا چرآغي نو ببر جمعهت کې باقیده اعلان وکړو تابالیک اورم بداسو شروع خدا شې پشریعت کې نشتا نو د عالم نه خدا ذکر کیا ال الذین تابوا مگر اگ سانچتوبو وېستا واصله درسه کو خپل عمل او یو کار به بلند کیدا په ګران دي دا دغه وسان دي بس په اسلیه او کچھ بیا به نه کوم او بیان خلقته بیان کا خلقته په بل سپیکر وایو چې وا خلکا ما خو پروغ کی دا قران د پد به خلکو په سیریو ویش ته خدا په شریعت کې دا حرام وي ما نه ګناش بیا به نه کوم څه په خبر اخیریت غاړه خو په اخلاص ایګنا وبينوا بيان هکو هرګ ته یو خلکا دا مردا خو را کونه دا شمه سال ویخته د می فراتونه په دې له وخت کې په الهواد اړلول د بشريت کې نو او بس زمو مجبورۍ په وخت ښاکړې بیا به لپاره بندګو سپایي وکوه او بينوا بيان هکو ال الذين تعبوا مغراکه سانچته بهستا درثي کوپل عمل وبينوا بيان موکا کخلکه <laughs> مونږ په پکاپن کې وسره بدریم مصلی په فیاغسته په خلکو دا پکاپن کې اسرا بدامو زیاتی کړو او بینو بیان او کا فولائک اتوب علیهم نو دا کسان پدې دی توبه وذ قبوله کمه پدې بار رجو ده رحمت او کما وان توبو الرحیم او زین توبه قبل انکه رحم کو انکه ذات ان اللذین کفروا اگسان جکفر یو وما تو او دیمړسو په هم کوفار پداسه حال کې چې دی وکافران خدا کاسان فدی لانات دال اللهم دا یکو د ټولو خلکو خالدین بیا دیو پدې کې همیشې یو په بنشي دین عذاب ولا هم وینځرو نمدې د مهلت ورکول شي خدا اعتراضات او سلسله روانه وا او ابتداءن یو داوره توحید ذکر شو یا 28 نمبر آیات کې یا یوهناثو بودو دل تلک آغا خبر ابیادو بارا رامعات کئیو در حسالت مقصد توحید دی آل تا پینز دلائل دل تا پیاتو دلائل زکر کئی توحید زکر کئی پدویم زلبان دی اول کی داور توحید زکر کڑیو پا یو اشتم نمبر آیات کې یا ایوہا ناسو بودو ربکم اللذی خلقکم آل تا پینز دلائل زکر کڑیو وذتی زینا پدویم ذل داور توحید ذکر کئ او دل تا پاغي باند ات دلائل ذکر کئ و الہوکم الہو واحد و الہوکم دا قرآن کریم ک شپق پیری ذکر شوی لا الہ الا دا ذکر را ذکر شوی وإلهكم إله واحد رب الذذيذ مخک سره ته دی مخک ذکر کړو ان الذين يقتمون ما أنزلنا من البينات اولا او ول اخبره چې هغه خلق ضروری دي او دا غي کټمان دا غي پټول جایز نه یغه دا مسئله توحید دا وإلهكم إله واحد دا یا د الله یا اللهونه په معه د آبابده یا عبدونونه په مع د معبوط سره یا دا ماخوس د د الته ایی ایی ماغ سره سکون حاصل کو او د الله د یاد سره سکون حاصلېږي یا دا ماخوس دی د اللیحل فسیلوونهحل فیل مینه کول داغه مرده دا بچی سره یاد دا پूजیدلَه حَیلی ہونا پردا کول یاد اولی ح یولہ ہونا حیران یا تا وئی یاد ولیت الیہ التجاء الہو قم الہو واحد واحد وحدت دا پسو کس مباند دی یو تو ی جنسی وحدت جنسی یو هغه وحدت چې تقسیم نکابلې دا اوس یو شنه د پمنه تقسیمېږي پورا پورا دریم دا چې مثل مي... آ... او اتفاق چې مثل او اتفاق اغا د دوا ویه اریتم وحدت وی لکه وی د دوا یودي اریتم وحدت وی دو کې وحدت ته چې نظير او شبيح اي نو ايا دلتا الہکم الہ واحد الہ تاس يودي نو چې تاس او مونته د وحدت کیسونه یادي او دلته موږ د معنی د تعيين پته بیا به اسکل ناراضی pkg سوقتا پوجی چې الہ حکم الہ واحد یا کوم مشرکان ځان تخدايان ګرځوي چې دمږ پلان کې خو به پلان کې افتیګی دی ټول کې وحدت تک اټول یو دی بس دا ایتم وحدت کم خلق غیر اللہ تا دا دا دا. اللہ و یو کوم خلک غیر الہ تد اولهیت درجه ور کړل چې موږ ته وایي چې الله استو الہ یو دی یو چې موږ وحدت منلو ټول یو دی کر بیا بوله جواب وای دل تکیید د توحدت وحدت جنسی واه مراد نه دی بلکې د وحدت نه مراد آغه چې نظیر او شبيه ني ويله حکوم الہوکم الہو واحد تفسیر نشابوري والوي الله واحد فذات کې قسيم انشتا واحد پس پاتو کې شبيه انشتا واحد دی پکارونو کې شریکه نشتا لا اله الا هو نشتا جتروات بغیر د لانه بل سوق الرحمن او بهدمهربان رحم کوونکی ذات دای داوا ذکر کا اور اب دماغ کی سره داو اول چې اغه مساله بیانول پکاروی او داغه پټول حرام دی اغه دا مساله توحید دا پرې دلائل ان فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَقِينًا بِپېدایي داسمانونو دزمکو کې وختلاف په ليل او نهار او په بدلیدو د شپې او د ورځې کې دا ګورا دا د الله توحید دلایل دي ان فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَقِينًا بِپېدایي داسمانونو دزمکو کې وختلاف په ليل نهار بدلی دو بدلی دو د شپې او د اورست کې وال فلقتی کیشته ا چروان د پدلې اپ د دا الله په توحید باندې دلیل لې خدا موږ ته دلته پته لګین نه دا چې اعلی کو گنه پلو نه یو او غټ دریا دی او الفتی یا یو کیشته یا دو کیشته ټول په کطار کې ولالي نمبر باندې کل راځي نو اغه ووخه په تا ته په د پخشتې سره نو لوینه مات د ځکه الله بار بار ذکر کړی اوس موږ او تاسو ته د پخشتې د ضرورت نشته وراکمو او علاکو کې غټ غټ بهار دي غټ غټ نیرونه دي او ال تر خلکو لار په پخشتې باندې راغی تجارتي قافلې په پخشتې کې زراعت کوي خلک علم حاصله وي نو په پخشتې کې دي ولبل کله کې پخشتې آ آ یو مشروطه همدا که څه اهم کیشته کې ناشته سو په باز کې یوه پولیس د کړو وي نو بازي کچی کله ټیکټ د زده کې نو مشروطي شروع کی بیا تاوی لګیږي اگر دا څنګه چاله دا څنګه چاله په دې کې د اخیشته ولای تا پوزو چې ملاحتہ تا دا د ځی ځم د تا د کړیو کناوی نه مالو پټ نشته بلاخ به توګ علی عمر تیر کړی نیم غنیمه مړ دی بست کشټه پدې شېو تا نه دان در دی او دان در دی یو ګمخ کلاړه پدې کشټه سوریش وبو ترادن نشوي اما الله کا دی استاد او څنګه لंबودي د کړي کنه وه ته وي نوې زمامونی مرداي کړي او استاد ووند مرداي وال فل کله کې کشټه آغا تجري چبراو عنا د افدارياب کې بې معین فونناسوو په سو داغې چې پ دوررکې خلکو ته وما نظر الله اوې نما او چې را وله د برې نه باران پهه یا بیل اررضان راژونې کوي پای سرځمک ځمږ کې الله حیاتییر دی پهی آب, راجون آب راجون ار و و دا راژونې کوي مکالله تازه کو الله په سره مک با د موتی یاروو د اوچوالی ودهري۔ بس س اوخوا کړیدي په دی کې منکل ل دا به هررک مزین د سره و تصیف رییاې په چلوو د هواګانو کې وسهبل مساخرې او په غوریستا به دارکریشيو په من دزمکو داسمان دا کې ل آ یاد انخواام وه د لایلو لقوم دا قوم د پاه چې دا, دا کل نه کار اخلی دا د لالی کو ذکرکو واسمان ته وګوره نو دا اسمان پیزا کی شمس و قمر تاو گورا کواکب و سیارات پی خلق اس سماوات کی طول زکر دی برا برا پیزا ستاری سوری شمس و قمر کلن فی پلکی از بوون و بندر پارا نو وقت لا پی لیل و النهار دا شپور استاد پارا نو دا کشتی استاد پی دید پارا نو دا باران استاد پارا دا زمک دا یوه یوه تکڑا و داستا دا پارا زمک چر تا نرما چر تا کابل دا ذراعتا نو چرتا سختانو داستا را دا پارا و پا دی او کجروتو گورا و پا دی زمک ککم او چینی او تیل او پیٹرول او گیس او سپینزارو سلزارو و دا طول تا دا پارتابیان ما اللان مانی دهری و من الناسی من یتتخیضو دا دون دلائل بازی خلق تلیدی الما نے luciferase رحمت لگی marked ترا بہت سے لوگ ان دلائل کو چھوڑتے ہیں اور اللہ کے علاوہ نور ضیان گوره سی تھی خدا فکر نہ نکیو و من الناس بعض خلقنا ا غسوب دی چینی دی سیوا د اللہ نا نور بقدای سرا یحبون من کید غی سرا پسند من د اللہ غیر اللازر محبت کی والذین امنوا اگ تان چی مان روڑ اشد حبا لله دې سختي په محبت کې دا الله سره ایمان والا محبت فناف خلق دا الله په محبت کې ډیر تشتد کې ډیر سختی کوي ها اغي بالکل فنا فی الله خلق وکړه نه نه موليان نه وتی دي دا چې کمی تشتد ډیر زیاد کې دا غو دا ایمان والا نه خړه والذین آمنوا اشد حبا لله دا الله محبت کې سختو بس د الله محبت و و دا میں لین بسو. أشدوه او تمه مخ کاری ها اقوا دیغه او د بل څخار نه په یو لین رواني بته والذین امنوا اشد حبلا لله او تشدد یو تشدد دی ته وایو چې ته د حلال او حرام فرق نه بته اسی ته حرام او شرک او بدتو تعریف نو ارص شرک او د تشدد ناجایز دی یو تشدد دی ته وایو الله تبارک وتعالى یو امر کړی د نبی سلام یو طریقه را سوق دایې خلاف کوي او ته یار خیر دی کوي تشدد و سره مګو ودینګ تشدد نشته اته مداهنه کوي بیا کله مداهنه وای د حق پټول دی بیا دا واقع په تشدد کې د قران و سنت بل سر آمَنُوا أشده او سنت نه علاوه بل څه د سر زمنن نه پدې کې والذین آمنو اشد حبن لله او هغه څنګه معنی راوللې اشد ډېر محبت لله او محبت کده الله سره هر صرف د الله سره محبت کیا په غیر الله نيو او دا چاغله کيم چې الله تبارک و تعالی را ده نشویله الله محبت او حب الہیہ ماری پتی الہیہ دا کامیابی او چړي ماری پتی الہیہ نه خالی نو بس دېره کی گندونه د دنیا محبت د پی محبت او د دکان محبت او د پټي محبت او د کاروبار محبت د سيزون محبت او د غیر الله محبت او هغه کې د غریب جون تیریږي بیا او تش د پریشانو سره ښه وړ یو د الله سره محبت دی یو د غیر الله سره محبت دی دا د الله سره محبت تاثیر وزای وړ بد انتہائی مطمینه خوشالی سکون او پمزه کې بيري بي او کپلګیه د خیر الله سره محبت را دنشو نو سوچو نه فکرو نه پریشانه او کله بستوري شماري کله برګیش ماري خوب نور دی شوګيري کوي او سوچو نه فکرو نه صلاحيت احتیاط هر صدا یې یو د الله سره مینا د الله محبت الله دې موږ تاسو ته نصیب کی پای کی وخت خپل خوان دی قسم دې پالای او ل عزت دې پکی یو مازه ده پکی او داغه ته پوز د بلال حبشینه وکھا بلال حبشي تراغه پته وجنیه او وي بيام احد احد د خپل خبرینه نوري والذين امنوا اشد حببا لله او هغه سانځي معنی راولې ډير سختي محبت کړه الله سره ولو ير الذي ظلموا ولو يرى یرا... لو لوشتيا يرى بهل شرط الذين ظلموا فاعل با اذیرون العذاب ظرف مبدل من ہو او دا ان القوة لله جميعا و ان اللہ شدید العذاب دا قائم و قام دا مبعولینو. او از تبر اللذین دا بدل مش دا بدل مبدل من ہو راجا مش دا بالتخوی پی اخری بیشی دا رویتنا مراد با رویت قلبی شی سر لی یعنی پدی با نفوی دل دانا پستر کو سرک دل مراد ندی بیا یو تفسیر دادی چې وَلَوْ شَتِّيَا یارا پیلی شرط الَّذِينَ ظُّلَمُوِ فَائِلِو الَّذِينَ ظُّلَمُوِ فَائِلِ اِذْ يَرَوْنَ دا زرق مبدل من ہو ان القوة لله جميع و ان اللہ شدید العذاب دا با قائم و قام دا مفعولین شئی دا استبره الذي نه بله نو دابدل او مبدل منه دا بد سخوي په اخي شي دا خرت یاره الله ورکي د روته دلیدونونه مرات بروقلبي شي مع نه بې شي ولاو یار الذي نه دومو پو لظال ماانه یارا بهه د پودو سره ولاو یار الذي نه دومو پو لظال معانه چې پدی خبره چې ټول طاقت لاس کې دي او الله ساح عذاب ولادي نو جزاء مهزو لما فعل الشرك به شرک نه کړي که ظالمان پدی خبره باندې پوي چې طاقت د لاس کې دي او الله ساح عذاب به شرک نه کړي یو دا مانا دویمه والا ير لو شتیه یا رب لشرب یا روانه درویت نه مراد رؤیت بسوری په دیشتر ګسرلیدل الزینا ذولم فاید او یریان العذاب لا زرق مبدل منه ان القوه لله جميعا مفعوله نبي معنا ولو يرى الذين كذلوا الظالمون فستر غال دخلوا ذانون ولو يرى الذين ظلموا كذلوا الظالمون فستر غال دخلوا ذانون شكل هذيل دو عذاب ان انك ان طاقت يوازي الا على ردي او الله سن عذاب و آلا دین عذاب بکل ایو استبر الَّذِينَ تُبِعُوا استبر الَّذِينَ تُبِعُوا مِنَ الَّذِينَ تَبَعُوا دنیا کی دو کسما خلق یو مشرانی یو کشرانی دا کشران د مشران و پلار روانی موریدان د پیران و پلار شاگردان د استاذان و پلار دارنگی ورکران دا لیڈران و پلار دا دو کیس مے ادي خبر ازان پول پکا دا دو کسم مے یو ناکار مشران ناکار مریدان ناکار استادان ناکار شاگردان ناکار لیډران ناکار ورکران یو نیکان مشران د نیکانو اتباعوونکی نو خو ذرو جانو کې کامیاب ویو او چې چا د ناکار مشرانو تابعداری کړي د ناکار لیډران په ځندباد چړي والی ناکار ډرانو پسې چې لمه ولووبې ګی ناکاره د ډرانو پسې دغې ې کوي هلته بردي م کې جی را شي غجانې به ببیزارې برات را شي دا یو مضمونو قرانې ک په پیوجیبان دا سره څو ونه پ راړ تبرهله نه تو ب چې چې کسان چې تا بداري شوي دا او مشران یاددي ناکاره می نله نه د کسانو نه. کتابداری یې کړی دا او دی وینه عذاب وتقت عبدهم الاسباب او کډ بشی پدی درجه د خپلواله کډ بشی پدی اگر رښتې د محبت اړشټي تعلق به ختم شيغه سوره سبا 31 نمبر آیات وګوره 26م پاړه سوره سبا آیت نمبر 31 سورت سبا دوشتمه فاره یوه دې شم نمبر آیات والا ترا اذ وادی مونا ماقوبون اند ربم چې کله وینې ته ظالمان او چې در اوري بشربتا واپس کای بباد دیناباد او جوابونه یقول الذين و آئی با آکسان چه کمزوری گنه که دلو علم اکل که کمزوری کشرانو ورکرانو موریدانو شاگردانو لِلَّذِينَ آکسانو تا استقبرو چه دانی اڑ گنه لَا کشران بوسالتا مستران تا وی لَوْ لَاَنْتُمْ كَتَا سُنَوَيَا نُمُنْ بَيْمَانُوَالَوُ اصطا سپو جمگه مستا دین تا قرآن و سنت تا شوي شوی دکا تاسوی سره رازے واسنو نوقاله الذي نبر ووب د غچان ل الذي نه کسانو ته او د پو اوود عپو چې کم زوریګ نه کېده دا مشرانو داتهې وي ااخو سوده د ناکم آیا تاسو مونګمه نهکړيي د هدایت نه په د نه چې تاسوته راغلی وه بلکته مجرین بلکې تازه خپله مجرمانې نو قان ل بل مکر الليل والنهار بلک استاسو دعوت منتشپی او درزه نشپی او درزه را پته نه وی شی وی تاسو مونږ توبه بیان کو ان نغ پورا بالله شیمونږ انکا رکو د الله نا او ګرځه ولاله شریکانو دا وه کبه دي خپرند ندامت پټو ساتي سورته اعراف ایت نمبر 38 وګورئ سو سورته اعراف اتدیشم نمبر آیات سورت العرب ایت نمبر 38 قال ادخلوا في امم من قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار كلما دخلت امه اللعنت اختها شكلا داخلش يو دلا نو لعنت بو ي پاخ کلمل ا تا عز زارهګو تردي چې د یو ضشي تا ټولو خلک بهې ور کې راجمه شي قالت خورا او بهای یا غروستې په باره د تا کشران بې مشرانو باره کوي رب بهنا اوله عونه د مونګاربه مونږ دې خپلو مشرانو د دناړی وه په آې ماذابان دوی په من نار ورګ دیلا عذاب دبل دورنا یا الله زمون دې مشرانوتا و دي لی درانوتا و دینا کار استادانو نا کار موریدانو تا دبل عذاب ورګي الله وی کلند و افا تاسو ټول تا دبل دی ولا کی لا لیکن تاسو پوي ګنا سورتیونه ایت 220 ګوره وَيَوْمَ نُشُورُهُمْ جَمِيعًا سُورَةُ يُونُسَ آتِشْتَم نمبر آيات يَوْلَتَمَ پَارَا وَ يَوْئِشْتَمَ پَارَا يَوْلَتَمَ پَارَا آتِشْتَم نمبر آيات يَوْلَتَمَ پَارَا آتِشْتَم نمبر آيات وَيَوْمَ جَمِيعًا وَ كَمَرَ سَرَاپُور تَبَ کو مونګدي بیا مشرقانو ته مکانه کوم سټ د قدرې پپو ځنو انتم تاسم و شووراک او کوم ستاسو شکانو ف دل نابنومون بجو راو په من ددي کې و قاله شوور هم داسه پرت ته مشران دي خدلتهې د کرانو دا په نوبانې منستې نظررانې ورکلی او غ مدد کولو و قاله شووراک هم اوبواي شیککان ددي نو تاسو د مونغی بعدت الهی تاته زمون عبادت کړنه دا کومه سازه مثلا د پورور لپاره مثال کا لکه پیر بابا علیه رحمت او کاکا سی بو دمان کی پیرو یو لسمی ځوان عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ډیر خلک د دې په نوم باندې منښتې نظرانی اداره ورکې یو دا عبادت دی نو چې کله دا نیکان خلک راپور کشي نو دی به ورته چې تاسو زمون عبادت کړنه تاسو د نظرونو اړه سره خبر نه یو ښا دې توہی تفسیر بل بعد خلقت پدینه بووی ودا وګورا قران دې سره لګي قران کی پیربا واڅتا وی قرانګه کا کا څه پټو دا 9 ډال راوتیدا او اته نو کی پیربا قران دا ار دوور سره لګي پدی بطخلصن طریق سره پوې دې توي تفسير بالاعتبار والتاويل او دا غریباں په تفسير پوې غينا نو زهکه خلک د دې شرک یخت کول غواړي نو دې مسولته را پری دینه واقال شرک او هم ما کفاء بالله بس کافی دی الله غواذ مونږ استاد سمینس کې ان کن عن عبادتکم لغافلین یقینا اومږ استاد دا عبادت نه خبره مونته پته نشتا آیت نمبر 103 را واړوئی سورۃ المؤمنون آیت نمبر 103 یوصل دریم نمبر ې فزانانو پې خیور فله انصوم یو معین ولاته سا الونه کله چې پوکووا چې په شپله کې نو نه نه سبونهدي په می کې په د غرض واللاته ولا ته سا نه ته پوسونه کوورشي د وَمَن ثَقُلَت مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَن خَفَّت مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنظِمُ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ۖ تَلْفَوْا عُذَابَ النَّارِ وَهُمْ فِيهَا يَكَالُون ۗ أَلَمْ تَكُن آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ دَاءَت تُكَذِّبُونَ لِتَبُوءُوا لِشَيْءٍ آيَاتُمُ الْآيَاتُ نَزَلَتْ عَلَيْكَ يَا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكننا قومًا دعالين دا ذکر کی په قران کریم کې په غړو آیتونو کې دلته ما لا ذکر کیا ایستبر الذين تبيعو چې کله ندیمه کې بیزاری واقع شي نو په اخر ज्ञानाکار خلق اي با خپل نکته راشي او سوره ابراهيم یوشتم نمبر آیات وګوره سورت ابراهيم سورت ابراهيم ديار لسما पारा اخر کی دیبا خپل نکته راشی دوئستم نمبر آیات یہو یوم شرطه ی مستتابه داری کړه وا سورت عذاب کی مرضی ربنا ان اتوانا صادتنا و کبرانا فضلنا السبيل ربنا اتم ذو عفین من العذاب والعنم لان کبیر نو سکار بنا جوڑی گیا خیرک با دینی کتا راشی خپلتا بابی دین خلق گمرا خلق شرکوالا بی حیاء خلق دا برای شیطان تا شیطان تا بو اے شیطان سیبو گورمون خستا تا بی داری کڑوا یویشتام نمبر آیت نو گورے وَبَرَزُو لِلَّهِ جَمِعَا مَيْدَانْتَ بَشِيَ اللَّهِ لَتُولَمْ فَقَالَ الزُّعَفَاهُ وَبُوَيَّكَمْ زُورِ دِي غَ یغتان او تبوئی اننا کنا لکم تبا مونږ تاسو په سیر روانو او ایمنه لکه آزاد لورکول شي مونږ تاسو په دې دنیا کې زنده‌باد مرداواد چغيوالې او مونږ تاسو په دې روان ک تاسو یی قران تمه کېنه مونږ وی جهه ک تاسو وی تبلیغ تمه دې مونږ وی تاسو وی جهاد تمه دې مونږ وی بالکل اے اوس دغه غذاب لکه کرام ایو تو یلو حدان الله لا حداینا کوم که مونږه الله مونږ ته الله هدایت کړو تا وتاوستو هدایت کړو بیا اوس زمونږ ته اختیارونه نشته وديغه هر طرف نه مایوسه بشي اوس بنيکه تر راشي شیطان کا کاته بر راشي شیطان ته وې اے شیطان سیب ازانانه به تر راشي ناري نه به تر راشي اے شیطان سیب که اذان شو او ما د موز اراده کړو نو شیطان بابا ا تا رات دې چیرم بل پکلاروم من زو ما خو بابا ستا خبره منلې وا زخه بیلما دې بیلما دې پلیټ ګرځې دمه ای شیطان سی سارو مستیر اده وکا نو شیطان بابا تا بره ده وکي پشي وکي را ته بری ج لو نو شیطان بابا ستا خبره منلې وا پشي بابا دې ډیر زیات آزاد کې ګيري مو څه چلو کا بل بره شیطان بابا ما له پته وا چې ورکول ولا خدا الله ذات دې او تای مړو خو رسد مالو او پال سي دای انشورنس او اے بابا ما خو تا خبره من ليو مې را ملي نه دي لګياري پاگلاندي بابا ته خو ما راکړې صورت کې بابا کتاوي ظلم او کنا ظلم کړو بابا کتاوي پر دی عزت نو بابا ما پر دی عزت اے بابا ته ما په اسحال کې نه پر خو دې ځانبو اے بابا چتاوي د يهوديت او دا اغوريانيت د بي حياي د بتتميزه د دا بدکړداري اغه لباس واچوا نو بابا مون خلار کوڅو کې شلي د پیسو کې ګرځېدلی وو مونږه بلا ستونو جامې مچولې او مونږه خو پردو نارینه په مخ کې ځان مزین کول بابا ته په خوشاله بابا اوس ډیر زیات بدبدګیرو توش عذابونه اورونه پریشانه خبر قانونا دارانګي اے بابا هو کتاوي تاویری ماویلی پر دې کورونه وروانول او غلطی خبرې الزامونه پراپګند بابا مون هیلانه وړلې ابا تا خبر مون منه له وا بابا کتاوی کناری نازانانه یو زیګر ده اخر د مودري د روپیا پکې ملایوي کیو تا خو ضرورت دی او با ډاکټرونو کې د نارینه و سره ناشته پاستا پیکنيك پاره مڼا اول سکول سکول بابا مونږ ته خو خوشاله کړې تا خو هم د دنیا کې را کول بابا اوس ډیر دیات ګیرو څه چلوکا شیطان به تقریکې خا تخيبو کې شیطان باځې م په سیرین ذکر کیده اور ممبر باندې بې دی اور تاسو به پسري ډېر سحانات کې وی دا که به دین وسوته لیکچر ورکی ټخي بولو کی وقال الشیطان اوبوای شیطان خلقو دا د دین خلکو د مشر تقریر دی توسخه لما قضى الامر چې کلا پیسلو شی شیطان ولوي پینځه خبره شپږ خبره ذکر کوي او خبره این اللہ وعدکم وعدل حق اے خلقو این وسو کرو وسو تاسو سر اللہ وعدکڑ و د اشتیا د اللہ وعدر اشتیا اللہ متمخ کی نسکر رکو شردین ایک پا خبر مدوکن شے گولی و وعدتو کم مام دا سر وعدکڑ و فا خلابتو کم می خلاپو او بل خبر دا این وسو کرو سو و ما کان لی من سلطان او نو ما لره په تاسو سر زوره ما تاسو نب. ما کې انچ را اخستې وه چې ستا پینې ما په منوری کړی دا خوته پ خپله درې ته و دا تا مردان تا تا او تا پخپله مران له درې ته وړې ناری نو تهری وړی څخ د زیات ووي او تا خ را جاې ماه ديطر کې سره جوړی کا دا خو ته ما زوروي داس چې ته مران ته وت په ګجووهان کې ما ګ زورړ ما خو د سر دا کار نهکړی دا خوته پخپله روانوي ګ جووهان ته بتلې راتللی اوه دو کوم پاخ لپ دو کومما کا نه لیالی کوم منسللتان او نو ما زره په تاسو باې س زوره ما خو تاسو مجبور کړی نه الله اناند او توکم ما صب د در کړی وه تاسو اوته بول کړی وه اغلکو ف لا ما ملامته ک ځان ملامتته کېئ ما انا بې مصرح کوم ځیم پر یادرسې اون تازه د ما پر یاد رسیه انی کفرتو ذنکار کوما دا سن جتا سو مال شریکر زولوا تاسو زارت نه ذنکار کوما و ځان کو پویکا ګورغه مشرب بدل بیا د خبرې نو وقال الذین تبعو او بوایا که سان شتابی داری ایکړوا لو ان لنا کنا کچریم له دوبار دنیا لسللوا مونږ به بزاره شو د دی نه لکه سم چې دی ببیزاره شو زمونږ نه او دنیا ته خو بیا را تک شته دی نه ځکه په دنیا دوکن نه چېګوری دارنگ یو به الله دی ته اعما له بدلی دا مالو ددي ا سرات نه ل ابسوس به په دیبان دی و ما هم بې من نه او دی و تون کې د ور نه۔ یا ایها الناس کلوا مما في الارض طيبا مرضاة ربكم ليس من محبة الله ا دا الله محبت نه دی چې تاسو هغه پاک چیزونه حرامو ګرځوي الله سره محبت دا دی چې تاسو پاک چیزونه حرام وګرځوي څنګه مشرکان کوي یو ایمومنانو پاک چیزونه خوري یا ایها الناس اخلقوا کلوا تاسو خوي ممما داسنا چې بزمہ کې حلال او پاک امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وې تویب او حلال یو معنی دا خدا تویب تاکید د پاړه ذکر کا دارنګه بعد مفسرین ذکر کوي تویب هغه ته وایي چې پاکي د هر شوب د هر شوبه نه او سوګی تویب هغه ته وځي د بیا ته غنی حلال هغه ته وځي شریعتي د خوراک اجازه ورکړی ولا تتبعوا خطوات الشيطان تاسو تابعداري مګوې د قدمونو د شیطان یګین ندی تاسو د پاره دشمن ښکارا انما یامرکم دیتاس له حکم کای بسوئه پناکاره کارونو پناکاره خبرو پناکاره کارونو یا بسوئه پناکار کارو ول باشاد بهایه کارونو یا بسوئه پا قوال شرکیو والپا شای پاپ آلو شرکیو او شیطان حکم گئی تاسو تا چیوائے پا اللہ بانی آغسج پوئے گئے پینا و ایدان قیلا له متبیو ما انزل اللہ چکلا ہوئی لشی دیتا تابداریو که دا آغسو چی اللہ دیرا لی گلی تو قرآن دیو که حدیثو دیسو, دیسو وی بلنا تبیو بلکی منگ تابداری کو ما الفینا دا آغسو چی مندلی منگ پایبان اقبل مشرانو موږ د خپل پلان کې په لارو باندې سړیا زمون باباجی به دا سوی زمون کاکاجي به دا سوی ابتداء د مشران په دوه کې سمره پديزان پوکول پکار دی ابتداء د مشران په دوه کې سمنه یو هغه آبادی چې هغه موافق وي دما انزل الله سره یو هغه ابتداء د مشران دا چې هغه مشران موافق وي دما انزل الله سره لگہ ائ مجتہدیین شو مشران شو و دا غی اتباع فکر دا دا محمود دا یو اتباع اغه مشرانو چې اغه مخالف و د ما انزل الله نو غنا جایز دا دی وی بلنا تبعوا ما الفینا د بی دین خلقو دلیل لاده چې جیمون مشرانو بس روان یونا کارو مشران او اگر د مشرانو ترتیبی ذادی او لو کان اباهم اگر چی مشراند دین پویږي پیسې او نه پسمل روان تفسیر قرطبی ذکر کوي مراد باطل عقائد اعمالو اعمال والدی دا هغه اباو اجدارو تقلید کول دا ناجایز دي او دانه امه تقلیدو په حق ف اصل من اصول دین په حق خبرو کې تقلید کول لکه مونږ یې د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ تقلید کوو نو دا تصویر قرطبی ذکر کوي په اصل من اصول دین او لو کان اباهم لا يعقلون شیئا ولا يهتدون او دا مضمون قران کې زی په دې ذکر کیه اتباع الاباء د مشرانو په لار باندې تل چې کم ناکاره مشرانی سورته مائده ایت نمبر 104 وګوره زجر با استدلال الباطل سورته مائده آیت نمبر 104 واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والرسول چکه له ویل شي دیتا ارا شي اهسته چي لادي را لي ګليو پيغمبرتا دي وحزبنا ما وجدنا لي ابانا كافر منتوا شي مندل من فقل چګوره الله پاک داسي پیغمبر داس نه نه دیوې زمونږه نه یا بداس کول نو ډیره خو دې په کې داس شتا ته دا او ته د الله او د رسول دین یوې غوې زمونږه نه یا بداس کول وستا د انیا پیغمبرو که صحابیو او کتابیو او خپل انیا نه پیغمبر جوړ او درانه او دا مرزم شتا که ته قرآن او حدیث او بعدي پکې او الحمدلله ډیر کار شویل او بعدي اوسم داس یو چې ته د قرآن او د مفتانو او اوله ورکه او که یو بوډه ولا خبرو چې پاي بازار نه بوډه راځي ويخه څنګه نه راځي وي دلته ذکر کوي دا غو بي نه حل کو دلیلو قالوا حزبنا ما وجدنا عليه ابانا كافر من طاغا شي مون دل مون بي خپل مشران سوره يونسه آيت نمبر 78 وګورئ يونس آيت نمبر 78 قالوا اجیتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه ابائنا موسی علیہ السلام هارون علیہ السلام مساله بیان کا دی ویا اجیتنا آیا تارا تغو کومتا کته مونګواله د اغسنہ چې مونګ پيخپل مشران لاندې کړی تم ته مش پخوانی دین نموړې اول بو خلق غزول دین موړا ټینګې ودا قران خو هغه پخوانی پیندل لسه وکاله مخ کې فتازلهم غازول کتاب وایو و اذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع دي مونتابی داری که ودا چې مونントリー پر مشران اگر که مشران د دین په د پسان ملا روان و ماثل الذین کفروا او حال او د کافر په شان دا وشون دی دي یعنی کو چې چغي ویا اخولو سارو ته چغي وایي لا يسمع الا دعاء او نداء شنووري مگر بلنا و نداء او چغي کنابی سلام خلکو ته ایمان دعوت ورکاو نو خلکو اورید او عمل پی نه کو نو داری هغه خلک دغه حال مشابه پشان د زناورو ثم کان دی بوک مونچا او میون لا اند دی واهوم لا یاپیلون او دی دا کلنا کار ناخلی یا ایها الذين امنوا ایمانوالو کلوا من طيبات تا سوخره د پاک او غشي زونو نا ما رزق نا کوم چې مونږ درکړي تا سو لا وشکرو لله او د الله شکر ادا کوي او د الله شکر انسان ادا کولی شي چې په دنیا کې د سر چای احسان کړي دغه شکر ادا کوي ها با د خلقی کنه و تاسو په دې خپل وسادانو تسخیره کوي لو قران خورے دا مون له استادانو خوړې زمو سند دي له استاد مثال په شان روحانی روحاني پلاري اوږي انسان د خپل روحانی پلار د سند تذکره ونکي به سند خبره کوي دای خو بیا ثرو برکت پکې نه یو او حدیث پاک کمرضی ملم یشکرین ناس لم یشکر الا چا د محلوک شکر ادا نه گو هغه د الله شکر نشي ادا کولی او مون بذا خل کو شکر اولی نه ادا کو چې مون ته عقیده دا مون ته قران خو دلې دي مون ته مون باندې مهنت کړې وې دا خو بیا ډېر ناشکری شو بیا خو علم او عمل کې برکت نیو واشکرو لله او چا چې د خپل استادانو او چا دغه تدریبی تربيت کړې داغه افغانستان منلی منلي کښې الله علم او عمل کې اقاډو کې برکت اچوړي چې سوګي نسړیا بس تا دیر دا خو مازان ته ډېر داسي کړه سو کالا ترجمه مندکی تفسیر مندکی قاعده مندکی بیان مندکی قران تفسیر خلاص مندکی نمرداخ ما په غواز دکردا غواثه ما ناس تا کوله ایردا سی یو وش ګویول الا شکر ادا کاو ادا الله کچری تاسو الله له عبادت کوون کیایو انما حرم علیکم المیتتا یقینا حرم کړي الله پتا سبحانه مور دارا یی دکړه انما راغلی په کلامه عربی کې دا انما راذل الحسر دا حسر دپار دا حسر دا مطلب دی چې حرام هم سره ابتدا دی ور حرام نشتا حالانکه دین الهه نور حرام شتا ولما ذکر کی دلته کې دا انما صرف نفسی تاکید د پاره وی ها دا حسر د پاره نه دی چې یقینا حرام دی دا یا دا انما دلته د نفسی تاکید د پاره دی دوی همدغه چې دا حسر په دوا کیسه دی یو حسر حقیقی دی یو حصر اضافي دي دلته حصر حقیقی نه لې مراد دلته حسر اضافي مراد دي يعني ليس الحرام وما حرمتم حرام نه دي تاسو حرام کړی بلکې انما اللہ حرم ما یقینا الله حرام کړی پتا سو المیتۃ مرداره مېتا اردو کې وته مرداره وې يو هغه دناورو چېたり حلالول ذبح کل ضروري يو او بغیر د ځب حی نه خپل ملشي یا پانسی سیکلی شي یا وت مری تو کلی شي یا ر او غور دیږي یبل مردار بل زاروي پخ قرباني وي نو دارنګي دیتا اغه می یا پټو پخ باندې يو ساروي زخمی شو او دارنګي د علال دون مخ کې مرشه نو دې باندې هم او مفسرين ذکر یا د میتتون اطلاقي ګدام حرام دي په آیات کې مطلکن متا اموردار ته حرام ویلي په دې داغه غوهم خوڑلم حرام او داغه اموردار سیس خرید و فروغ هغهstl هر سوال دام حرام د اموردار د ناور د سرمننه دا اغه وازګنا چې کم شزونه جوړ شنو اغم حرام دغه استعمالم جایز نه به خرید و فروغ تم حرام مفتي شفیع رحمۃ کلی چې د یوروپی ملکونو کمصابون و پایګدا چربي استعمالي نو دا غي نه پري اسکول دا احتياط دا غوردي خو ګټه علمي يقيني نه يو نبيي سنع سګون جايشتا قبار الاحتياط بيام غوردي دا رنجي ور پسي ذکر کوي اول مي ودم وينه ودويم سيست کم حرام دي اغو بينا دلته دم ذکر شوي خود دي بل زواحات شوي دمن مصبوها اگر بدون کوي نه چکه کومه وینا بيدون کې نه د علاقه دي بدن کې بعضي آزاد ويني جوړ دي راکا دا کلیجی جو غیره ده مینه نه ودامي مصبوح نه دي نو هغه حلال دي چې کله وینا حرامه شوه نبیه بعضي خلک هغه انسان ته وینا ور کوي نو وینا ده خو نجاست دي تقاضا هو ده دا یو انسان وینا بل انسان بدن ته داخله ولا دا کار نو دا کده د اعضای انسانيو دا احترام واجب دي واخو استراري حالات کې یو انسان دي هغه بغیر نا. نا. دا دا دی ویني نه هغه خو کې جنا امکانات نيو په دادی صورت کې بیا ویني ورکول او دا جایز دي او دا یو انسان ویني دغه بدن ته منتقل کول دای دا شریحو دا دی چې بتاو علاج په حالت د استرار کې دا جایز دي ور پسیبل څه د حرمه ذکر کوي خنزیرو وین زیر زکه حرام دی چې د دې د ډېر غټ د لطوب او د واستوب دی ها او په زناور کې داتې زناور نشته چې پایکې مذکر د مذکر فربط پیلي کوي او خندیر داتې سیس دی چې پدی کې د قصېستا زکه الله فرمایي انما حرم ما یکینن حرام ګرځول الله وطا سبان دی المیتہ تمورذارا وَالْدَمَا اونا وَلَحْمَ الْخِنْزِيرَ وَخَ دَخِنْزِيرَ دَخِنْزِيرَ وَخَ حَرَامَ دَخَ دا ذكتا در غرد الله دخوا خينزيرا ذكتا در ناريناو سر نو گورا خينزير کے دا عمل شتا نو پا خينزير کے خو اقل نشتا یاو انتی های نجس نجس نو بیا انسانو باوجود دا اقلنا او د اشرف المخلوقاتنا